«Тепер через десять хвилин пострибаєш, задоволено мову. Моя баба теж вправляла кістки». «Господи, як втекти одних!» Я ледве не заплакала. «Давайте разом, несподівано, кинемося на них, і...» – заговорив Юрій, стискаючи кулаки. Захотів кулю в лоб. «Не дурій, заспокойся», – остудив Юрка Максим. «Наберіться терпіння, вони все одно підуть». «Клаво, хто вони?» – запитала лагідно я. «Ох, не питай, Марино, ну не питай!» «Клаво, скажи!» – роздратовано випалив Максим. «Що казати?» «Що? Чого ви лізете мені в душу? Не чіпляйтесь до мене, не чіпляйтесь!» Клава відвернулась і тихо заплакала. «Справді, навіщо допитуватись? Хіба й без того не було зрозуміло, хто ті двоє? Я здогадалася». Клава знала їх раніше, а з Філоном щось її зв'язувало, і, напевно, більше, ніж знайомство. У цій ситуації Максим, звичайно, почувався ошуканим і ображеним. До того ж, нас гнітило почуття безпомічності і страху перед озброєним Шакулою. Що він бандит, я не сумнівалась, і затримати ми їх не могли. І сподіватися на допомогу теж, аби не сталося чогось гіршого... Ось про що я думала. Філон мені здавався не таким лихим, як його напарник, а може через вивих він менше збиткувався над нами. Ні, я так не можу, не можу, Юрій раптом встав і пішов на Шакулу. Тут за нас проливали кров, гинули партизани, а ви... Шакула наставив ножа і чекав Юрія з блюзнірською посмішкою. Присадкувати, наче ведмідь. А Юра скидався на підлітка, що увідчий, не тямлячи себе, кинувся на хижого звіра. «Стій, Юра, стій!» Змучено сказала Клава. Юрій наткнувся грудьми на ніж і зупинився. На його білій тенісці зачервоніла плямка. Шакула відскочив у бік і схопив Юрія за руку, різким рухом залимив її за спину. Вручаючись, Юрко гукав. «Макс, Марино!» «Чого ж сидите? Макс, на мотоциклі. Я затолила долонями лице і заскімлила. Чула, Клава звелась і відразу пролунав злий голос Філона. «Клавко, не пхай свого носа! Бахура завела!» Я прийняла долоні і побачила. Клава стояла, а Шакула кинув Юрія на землю, приставив до його горла ножа. Юрко знеселений лежав і не ворушився. Бандит зірвав з нього окуляри, і сховав до кишені. Став ближче до Філона і з призерством дивився на Юрія. Він піднявся і безпомічно озирнувся навколо. До нього підійшла Клава, взяла за руку і підвела до колоди. Я боялась глянути на нього, побачити кров на тенісці. Клава дістала з сумочки хустинку, змочили її парфумами і приклала до рани. Максим і Філон ревниво стежили за тим, що вона робила — «Шакуло, надінь окуляри Максові!» Раптом запропонував Філон. «Хай покрасується ж Блет. «Гарно придумав!» Шакуло підійшов і надів окуляри Максимові, погрозив ножем. «Скинеш? О!» Відступився, помилувався виглядом хлопця. «Дивись, який піжон! Професор!» Максим сидів. І не ворушився. Окуляри спотворили його обличчя. Він був схожий на чорну, на стовбурчену ворону під дощем. Тебе все одно шакула спіймають і посадять за грати. Надиво безбоязно, сказала Клава. Разом із твоїм посадять, злоутішно додав той. Я б тобі показав, Максика-Ваксика. Вона, філони, може з ним... За базікай, клавка не така. А ти зараз почуєш? Шакула підступив до Максима, притисдив його горло ніж. Ну, професоре, що між вами було? Ну? Боже, який жалюгідний Максим, і ще в окулярах. Мені не вірилося, що він признається перед чужими людьми, відкриє сокровенне. А я, яка я гидка. Нашорошила вуха й чекала, чекала. «Я нічого», – видушив Максим. «Ми що цілувались?» «Макс», – увідчий мовила Клава. «Яка ж ти погань, Шакула! А ти її любиш?» Крізь задоволений сміх питав Шакула. «Любиш? Ну, штрикну». «Я знаю недавно», – промимировав Максим. «Я тільки так». «Тільки так, Максима!» Клао вражено дивилася на нього, повни мислі за чимом. «А ти ж говорив, клявся!» «Чув, Філоне?» «Тілувались!» «Тілувались!» – смакував Шакула. Філон махнув рукою. Ненадська різко Шакула вхопив мене за косу і потяг її донизу, аж запаморочилась голова. «Я, мимоволі, заплющилася від болю і страху, Вчепилася руками за колоду, щоб не впасти. А ти, куріпочко, любиш очка з того? Я мовчала вся холонучі, затерпли руки й ноги, А язик наче приріс до піднебіння, Мов у вісні, хочеш бігти, а ноги не слухаються, Кричиш, а голосу нема. Господи, невже ніхто не заступиться? Розплющила очі, прямо переді мною лискуче лезо, з цяткою крові на вістрі І плескати лице бандита Не людина, а колоть оте замерзле груддя болота на дорозі